قرآن مخترم اولدین کو دمولان ازین اللہ سیب دا دور تفسیر کرانده ایک سو نمبر کسد چې پا مسجد امیر ماویا مالا خاتک سولدر کې و ستمبر دوزارات که شهر دا دید ملاوی دو پتیه ساتی اشاہ دی توید سنت کسد انڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمند پلازانیز دی مین چوک جنگیر اراد صحابی پروپرائیتر انوارشیر توحیری موبایل نمبر زیرو د مخلوق نه عزت نه طلب کوی ښا رب پلان کی زمای عزتونو کوه ما ته پانه سید او چې کوم یو کس د خلکو سره عزت غنی چې زماده خلک عزت کی خلک د ما قابلیت عزت غنی دا سړی وټول مرزری لو خواري او عزت ته وي عزت ظاهی تک سلام علیکم ته نه وي چې سړی نه تطاسی سلام علیکم سلو دته کی عزت دی ته وي د زړه نه احترام کول چته د خپل بدن او خپل وینه ارضه په قرباني سړی په ویره د دنیا وزیر شمه یا په د دنیا یا ملک صدر شمه زما په عزت نه دا خو عزت نه دی ټول خلک اوسه پسې خبري کیا ټول خلک ورته کنزل کیا ټول خلک ورپسې باديره دی وای عزت دی ته لیکې دا لکه څنګه چې صحابه کرامو د نبی رحمت و سلام عزت کو چيری ارضه برداشت خپل بدن ټوکلي ټوکلي کې دوته تیارو ودا نبی رحمتو سلام تعالیک غیظ خبر انسو برداشت کولې وللہ ال عزت و لرسوله وللہ ال عزت خاص الا علی رض او رسول دا علی رض وللمؤمنین و د پار د مؤمنانو ولکن لا علمون لیکن منافقان پویګنا <تصفيق> یا ای او فقاحت ولا پرې دوا ایلم نشته یا ای او الذین آمنو اے مؤمنانو لا تلھکم غافل دین تاسو لره اموالکم نستاسما دونو نستاسو اولادو دا خپل مال اولاد موږ غافل نه کیه یا ای او آمنو کله کله ثری ډیر دی دینداری عبادتوم کړئو غدینداره محنت مشقتم کړئ وچ کنا وسر مال اولاد راشي ناغه بیا دین تشاکی شاكي الله وي داسه ونه یا بوي يا آمنو الذين امنوا اي مؤمنانو غافل دين کې تاسو لرا اموالكم نستاسو مالنا نستاسو اولاد عن ذکر الله ذا قران دلانا ذکر الله د قران یو نوم دی ذکر یا ابن جوزي معنا کې عن ذکر الله اي عن توحيد الله دار لار توحید نتاسو اغه خپل مال اولاد و انړیو دارنګ دیتبان دا مو و انړید موز مو و انړی و مَن یفعل ذالیکا چا چو کو ذاکارو په ولایکا همل خاطرون داری تاوانیان وانفقو الخرج کویا مما رزقناکم داغه مال چې مون درکړي علاوه د مال مون درکړي خو نو خرج ته نکوا او ګوره ټول خیر نه خرج کوو من علماء د کرقیده من د فرضه تبعیذ رازی دلته کرامنده فرضه تبعیذ دی یعنی با دي دا غینه خرج کا او دا مال در کلیم مازی نو زم ما په دین باندې و لگاوا دا دی وې صد ا ما غټلې دا زم مال دی وانفقو خرچو کیا او دا انفاق د قران مدامینو کې یو خاص مضمون دی انفاق پی سبیل الله دا الله په دین مال لگول منافقانو باندې دا مضمون ډیر بد لګی مخلصین په دې خوشحاليږي چې د خپل وخت مطابق بسنا څه خرج کاوه وانفقوا مما رزقناكم او کم خلک چې مال لګی دا الله دینو الله تبارک وتعالى غیرا په کې ډیر برکات اچي په مال کې اگر کوم مال وسره لګي او الله تبارک وتعالى پکې الله برکات اچي او چې کوم کثي جمع کړي حدیث پاک یې راضي روزانه پرسته اعلان کوي یا لاپا کا داکم کس چی دا عمال ستا پا دین لگئی تو ورلدی بہترین عوض ورکی پریشتہ دعا کئی او چی داکم کسی دا خیرہ کئی اور جمع کئی انو پریشتہ چې کئی چیال لاپاکتولا دا عمال تباو برباد کی اکسا نه پاتی شی اس خبره نیران شی پخپل زندگی کی اگا مال اولگوا اور دیر دا سی خلق ستا مخی و میاشی و نیمکی یو ملگری رابیتاو کا و سناس د خپل واسه مطابق مدرسه سره امداد کومه خو جی شرط بدای چې نه به ضمانوم خاره کوي نه به ضمانوم اخلي مونږه بالکل مونږ د دې مونږم شرط دادې چې مونږ حرام مال په مدرسه کې نه لګو د سود مال نه لګو د رشوت مال نه لګو د غاڼې مال نه لګو کدا نه زرمنښت کې مال دې مونږ نه لګو صفاق بالکل په قسم سره پاکیزه زمام لګون توسکیږي پاکیزه مال لے حلال مال دے دخپرہ نوکرم خو بیمار شوے ما او دردلو میں سوکشتا دے نا منگ ملگر و سلاو کا چې خوچا پسی کورتا چندو تا زنا خو بیا ملگر وی دا ملگر, دا, ملگر دا قرآن در سوری دی بیمار دے نو دا غد ایادت پنیت سر بلد شو منگ دان سر سنہ سر احیدیم اگید پار راواغستا منگ سر سا بے سات پسات پتھی لی پون را بے تکولا پدی روڑ راشے و پدی لار راشے. مونه ته سوک بلال تروبه تینوک بخبر شيخه دا ته خلک مشتا به غریب پرده کړه وا بنایه کړه وا ها مونږ غریب پکټ کی بیمار پروتو او د خپل واسطې مطابق مونږه راکمه هې دی ورکه یې جیخه پکېږي بنا ته څنګه مدرسي سره سرناسه امداد کوما ته هې دی بتاس واپس وړه پرې بدل خپه ام بیا هغه مون ته واپس ک خپل هې دی او خپل واسطې کې مدرسي سره غیمدادو کو الله پوه دی ته صحت کا ملعاجل نصیب اللہ پاک دے پا کورنو کے مال اولاد کے برکات وجہ دیر دا سے خلقی چوئے سنا سے سا مدرسی سرا دا خپل وز مطابق زنانہ غریبانانے دا خپل و پوزن میں خکی لرکی دا خپل و بچو دا غگونو نوالی لرکی اما درسی کے اغا لگئیو او الحمدللہ دا سون قربانی جی زنانو یا سنا, سنا سناری نو کڑی دا دا برنگ روڑی انشاءاللہ چاچے چا مان دا اللہ را دین دا جا میں گول اب دند مردان ڈویژن بلکہ د صوبہ سرحد و مائیاری مدرسو کے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اتے دیرو غزر برگانو دیرو اللہ والا دیرو خیندو میندو چ داغیش پورز دا اللہ سر تعلق اللہ ل جڑا گانی ایو دعا گانی کی انشاءاللہ جو سونا خلق دا علم دا حاصلولو پنیت ترا یا مدرسے کی تربیت پنیت ترا قدم مندی انشاءاللہ اللہ پاک اللہ تبارک و تعالی بدئی تربیت کیو او الله تبارک وتعالى بو زغ علومنا علوم نصیب کیا حسین انشاء الله مدرسین اختر نفز بدلن تر ترتیب برابریږي او موږ بار بار اعلان کوو چې مدرسي کارو ترتیب او تعمیر دونر رسیدلې وی چې تقریبا 30 لاک 9 لاک روپې پای باندې پورا شوې اوس پلنټر کېم صرف 40 منسیخ پادې نور سیګه سیمنټ او ارس مکمل شي وی دي دایره پاره هم د ملګرو خدمت کې درخواست دا دی په اخلاص سره په رمضان کې دواګانې قبليږي چې مدرسي د پاره خصوصا دواګانې کوي چې الله پاکي ظاهري او باطيني تعمیرات په خپل فضل او کرم سره په ټاکلې توګه کوي انفقو خرج کویا مما رزقناکم دا مونږ استاد بدر 2000 روپيه مدرسه کې ولګي یاد یېړو پنځه 2500 روپيه ولګي دا مونږ استاد داسمن دي مونږ تاسو بمړشو مونږ تاسو غوغان نه کړو مدریسین به پکې کړلېږي طالبات په با پکې کېړلېږي سبکو نو بیا د قرآن او حدیثو تر سبق سب غیبضان مجاهدې بې قربانې وکي او چې پکې سنا سره خرج کړې یو وخت پکې له ګولې دا نو ان شاء الله غټول به زړه په علمو کې به سره برابر شریکي او انفقو مما رزقناکم او خرج کویا او سکه الحمدلله ثم الحمدلله زموږه جامع 70 درجه ولاله طالبات امتحانو نمونګه د بوکټ مې امتحاناتالو یو شفافي یو تقریري تحريري یو پارچواله جوړي او یو د اغیده 파ره مونږ د بارنه علماي کرامو یا بادې فاضلات اگر اغواړو او بیا پارچی مونږ په پا نور علماو ګورو بادې مدرسو والا اغیده بار څوک نه راوړي داږي وجم دایي چې رب چې د موږ پته وږي نه چې دلته طالباتونه پوزیشن کې نه سونه کې نه مونږ د بارنه علماي کرامو او دا تیس د پاره جایزید د پاره شپوین په ان د پاره که کده مون طالباتو کې څه کمی وی او د غیظ علمی کمزوري یا دمو مهنت کې کمزوري د مدرسینو مهنت کې چې هم دوی په کیفیتو کې کی او د اغیر تلافیو شي او غوړوالي شي نو الحمدلله سکال دمو په مدرسه کې 11 12 طالبات درجه اوله کې 18 طالبونه او چاپل شوی یا 2500 کې د 500 نه کم نمبر وی الله یو ته مزید علمی ترقی نصیب کی ثونه مدرسات او معلمات او معلمین او اسرہ خواری کوي الله دې هیله اخلاص او توفیق نصیب کی وانفقو مما رزقناکم مم. او د مونږه جامع حق ته ترتیب شروع دی اوسم داخلو تا طالبات را شوري غو تر زیات تر ځای میو مونږه محدود تعداد بسکه لولار په اربیا خلو څو داخلي پښوړي او څو داخلي بکو لږ دولس طالبات زیات ناخلو او الحمدللہ ثم الحمدللہ آی کی تجوید لازمی قیدہ پکې پڑھاوي شي بیا حق القران کې دپکې پڑھاوي شي بیا قرآن دا او ته قران د الحمدو نواص پوری په تجوید او ختمي او الحمدللہ ثم الحمدللہ همې خدمت وسره کیږي مدرسین پکې دي مدرسات پکې دي او پڑھای شورو را او د دواګانې پکاره چې تعمیر د مدرسې زړه تر زړه پای تکمیل تورې شي بیا بیا ان شاء الله موږ د خوښه علاکو مضافاتو دغه بشالی د ګجراتو د غدار امزاهانو دغه د 100 خوښه علاکو ډیر زیات خويندې پر ډیر ویری شوق د ساتي چې موږ په خام, خام د جامع حثا کې بتاليم حاصله وو چې تاسو نه دعاګانی کوي الله لجلای تم مدرسات پای ته میر ته ورسی بګ بیا بپورن تاسو بغیر د شرایطنا بغیر د دا قیوداتنا دا داخلا تاسو مدرسې یو دا بس تاسو خپل جامع یو دا نه بهیدا د مدرسی دا شرط نه دی او دا چل دی او هغه چل دی شومخ پهل مدرسې په خلکو درنو نه وو نه زبون مدرسې ان شاء الله ابا مون په الله پاک در نه وو الله پاک ته بجړاګانه کوتي الله پاکه تدې مدرسې ته قبوليت ورکي وانفقو مما رزقناكم او خرچو کې دار سنا چې مون درګړی تاسو ته الوی خرچو کې ولګو مال مېن قبلي اياتيه احدكم الموتو مک غې نه چ راشي یاو تن تاسوله مګهفه کوو نود به وایي اه معه بعد لاله آخرتې ااج لقاریبه اولی د نرو سکو معله را تهییټنس دیې پورې فاس د قار ما به خیرراتونه کړی یا ما به تصدی کړی وه یاله ز به د لې ساار کړی ما به دا ما ډیرماللهګولی وه و کوم مینا سوالی او ذبوں ذا صالحانو نا ولن یوخر اللہ نفسن ہرگز نرس تو اللہ یو اس یو نفسلہ اضا جاء اجلو ہاج کل راشی وقت مقرر او اللہ خبردار دی پاسو جتا سوی کوی سورۃ منافقون کې اتلس قباحتنا د منافقانو ذکر کوم سورۃ تغابن رب ادمق کی سورۃ ترا پمق کی سورۃ کې انکار د رسول ذکر ک په طریقه د منافقت سره چې دې خلکو د پیغمبر انکار کاو په طریقه د منافقت سره دل ته ترغیب ورکی پا دے باندی ایمان دوڑے. صورت کے پا و هر کې په پیغمبر باندې ایمان راوړې یمکه کی صورت کې په یهودو منافقانو رد کو په دې صورت کې په خلکو رد کیږي د باز بعد الموت منکر دي حاصل د صورت په دې صورت کې توحید رسالت صداقت الكتاب باز باد الموت و سر تزہید من الدنیا و سر ادام ذکر کئی کہ مال دا الله پلار کیو لگوئے پدی صورت کے نح اوامر او سوار سوارلت اسماء حسناء دا پاک بیان شوی دي یو سب بیہو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یو سب بیہو للہ فاکی بیانی اللہ لرا اغ مخلوقات چپاسمان انو کی دی و فی الارض و کې۔ له الملك و لله الباعثه الدنيا و الاخره و له الحمد و لله نستعين اذا الله دهر ابن پاک صفاتنا داو دا دیتوبه ثابت دي خاص اللہ لرا وهو على كل شيء قدير لا فاس قدرت علا دے هو الذي دلائل انفسي عقلي دلیل عقلي پوچھی هو الذي اللہ دے خلقکم چې تاسو پیدا کړیے الله تاسو پیدا کړیے نو پکار خدا او چې تاسو ټول مؤمنان وے نو کہ خالق مولا دی فمنکم کافرون بعض په تاسو کې کبو روکو او مؤمن او بعض په تاسو کې ایمان والا او بما تامدون بصویر او الله تاسو چې تاسو کوي لن کې رات دے خلق السما او الارض نور دلایل دلائل اقلیا آفاقیا خلق السماوات والارضا آفاقیم پاکی ذکر کئی انپوسیا دیکھو اس اغم ورکب دلائل ذکر کئی آفاقی انپوسینا مرکب دلیل اقلی خلق السماوات والارضا پیدا کلی الله اسمانون ازمکی بلحقی دا پارا دا اظہار دا حقا دا ازمک اسمان دا سو دا وجہ نا پیدای دا حق دا وجہ نا پیدای چې زار د حق په دی باندي وشي وا صورکم او لا شکلونه درکې تاسوتا فاحسنا صورکم نو هي تکلې دي شکلونه تاسو وګورل لا تاسلا سونه خپل شکل درکړي حسن په دې بار د باتن سرم حسن په د ظاهر سرم فاحسنا فا صورکم هغه جمال سره په د ظاهر سره اور حسینہ پای د بار ظاہر باطن دواڑو سرا باطن څنګه باطن پدی طریقې سرا چې تا لا پاک پیدا کی حدیث پاک کې را نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کل مولودن یولد علی الفطره تا لا توحید پیدا کی پای ایمان پیدا کی دا تا باطینی حسین دی خلق السماوات والارض پیداکلی الله اثمانه او عظمتې د پارا د کار کول د حق او سو ورکو الله شکلنا درکلی تاسو ته تا په احسن سو ورکو نو هیڅ تکلی دی شکلنا تاسو وګورئ خپل شکل تا سونه خېسته شکل الله درکړي او دا انسان حقیقت کې ډیر زیات خېسته دی الله تبارک وتعالى سو قسم ذکر کوي او تینې و زیتون وتوري سينين او هاذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في يقسم التقويم سيد انسان ما دې خولي صورت سره پیدا کړي تفسير قرطبي واقعي ذکر کوي یو کاڅو ماستان ټيم پر وبسرې غب شپ لګاو خبر اترې کولې اړیل یاد بيبي سره محبتو بيبي توي هغه بيبي توي ټګر دې سپومنم او ته نه سړيا دا تاسو دیوکه محبت کراغلیه ها نتزه کما ته په پومې نخکلیه ها اغه ته نتزه دون نخکلیه غنیمت اغه نمازان روښه نزه دون نخکلیه غنیمت دیو تی نا کتره په پومې نخکلی نه تی په ماته علاکه خو دیو خو راتاسو وي بدخل خپشوا چې زه دون نخکلی یمنا اغه لال لا او دی خاون ته شابه د علما نو ته پوزو کې جدیده لپاره بس صورت حالی علماء پسې ګرځي دو ګرځي دا یو دي کې خصوصیت کیږي نه بیا امام ابو حنیفه رحمت, پا رحمت, پا رحمت اللہ علیہ تعالی او هغه ورته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه ته الله پاک یو فقاحت ورکړلو الله تبارک وتعالیو ته یو پوء ورکړلو او سړی دا فقاحت او اقل فهيران جيغا ديب دا خلق را پورتشي ايو مړ امام صرف تخلس احادیث هم نه ورکلو تا امام صاحب ژوندۍ مو تعلق کړی دا دار امام ته به شاگردانو ژوندۍ مطالعه کړې دا ته داغي دا علم کتلې دا الله اکبر کبیره ها کته تقلید نه کې غزان ته خبره دا ته ځان ته دقه شان ته روانې چې کوم ځای کې استاخیال ته رښپي چې وې ویتر یو رکعت ویلاغه یو رکعت کړې کوي ترا وې ترا کا دا خبره دا بدن نوینه وینه لا او د پنما ته کی جمه یې سړې دي اوس بل بیا او دس کو ځان یې خوړې دا اندمذیدار دین ته جوړ کړې با دې داسې نه کایي ورته هو استاد هو چې تاسو کې آکا وا او امام ابو هانی په رحمۃ اللہ علیہ ته الله کوم په اور کړو روته نه نه تعالی کا وې څنګه او ی الله تبارک وتعالى د سپومه په حسن قسم نه دی کړې الله د انسان په حسن قسم کړې انسان د سپومې نن به خیره طریقه امام ابو هانی په رحمۃ اللہ علیہ هغه دبل داسې یو مسله راغله وا یو سره اگر ترا غ خپل خلی بیغي گپ شپ ډیر نه لګول او خبرې تر اوسه نه کولې نو دی اخر صحو ستو نه وخت ته پوره دا اصلي ورته وی تا ما سره د بانګ پورې خبرونه کې دابا ما طلاق کی اخته پزرز له کی خوشالي چې که خيري ساره بانګوري د خبرې نه کومه نه په زبتا لا کې چې مثبت روز خد شمه دا خد خاون خوخ نو فسړی چې سوچ کو ناز دیو ګنټنی می صبر وکوا کله وتوی اے کله وتوی او کله وتوی بیا خبره خبر بالکل نکې دا لګیا دی وته او اے وته کایه ککه بازینو باز خدقه اونتا سنم و غیره د ادب د وژناري نو اے او بی ور ته بی ولا وې غریب ا دولت بدیشوي یا یو بدشوا سړی سخته پریشان دی خو ته دا څنګه چله خدقه خبرې کوي نه مليانو په څو ګرځېږي د حقیقي خبرې تر سو خبره نه کړی نو بس دا پتا تلا کوي امام ابو ونی پر رحمت الله و پسرانو امام سے متری خا وی مطلب اخو اسان کاردی بابنه طلاق کیږي چون دې توه تا وی ک دا بنگ د تیمه پور تا خبرونه کی امام ابو ونی پر رحمت الله و جب تاسو کوم لکه کور دبال تا کید ارزمن امام ابو ونی پر رحمت الله و چار بنگ تیم کې راغی دغه محلی جمعہ تا او آزان یو کو ز کدا تا جدو د پارم اذان په حاضر ذکر راغلی تاته جو د پټیم کې اذان او کو نصار د بنگل اټیم خو نو اخذه شکر د ختای جو دغه درنه بیغه مشو دو ته بس دوزه مخه مخبري خدایو کې کنه نو یا لاو امام صاحب تجیج باندې خو یې څنګه چلې هغه تلک نه وکشه بانک را وخت نه مخ کې شوی دا لا ونګونه بروستوي ها ها اخلا قسم او اتی والارض بالحق د امام صاحب ډیر واقعيات د وخت ډیر زیات مختصری نو وصورکم پاسنا صورکم شکلو نه درکلی تاسو لا نو خیستکلی دی شکلو نستاسو ویلیه المصویر او خات اللہ علا ورگردی دل دی یعلمو ما فی السماواتی والارد اللہ پوئی گی پاغسا چی پاسمانو کی دیو پد مککیں ویعلمو اللہ پوئی گی پاغسا ما تو سرونا چی تاسو پٹاوئی ما تو لنونو آتخ کارکوئی الله په دې پر ازونو د سينو په خبرو چې په سينو د خلکو کې دي قلم یاتکم ایا نذراغلی راغلی ته تا خبرداکستانو چې کسانو پری کليو په خوا او سکل اغي سزا د فلکار او دیل د ازاب درناک ذالک به انو د په دی وجارات دلا پیغمبران په کارا درایل سرا فقالون دیبوی ابشروا یذوننا دی باوی پیغمبر بشر نی خواه؟ داره کافر وقی داوی پیغمبر بشر نیو فقالو ابشرون یادوننا دیوی یو بشر با منتلار خییا انتا بشریت نبوت ای منافی کننو داره کفار و خیالو فقالو ابشرون یادوننا فکفرون دی انکارو که و وطو تولو و اولیدل و او الله خپله ب پرویخ کاره ک کا اللهې باجته تایللی شوي ځانته دعملله دینا ګمان کوې کااپرا جدی به پورته نشي دوباره تو ورته بالا ولی نه ورببي قسم میدي پااربه الله پ خپل رووبیت قسم کوی او په د قسم سره بدل موت یا چې قسم میدي پااربهله تو بهسون نه چې تاسو بعد ضرور پورته کولیشه۔ سمه لتو نبهونا بیا با تاسو خبردار کلشه پاسج تاسو کلیا او داکار پا اللہ بانده اصان فآمینو باللہ و رسوله ایمان نوڑه پا اللہ و پا رسول دا اللہ والنور اللذی انزلنا او نور آج منده نازل کده نور نمورادوهی او قرآن دکا قرآن یورانا دا ته مخلقو تا شي حاصلشی ته تا شي۔ زناناو ته حاصل شي اغیر تیرون روزی و پرناکی شی و النور اللذی او چه کم خلکو د دا داراناو نی حاصل شیوی نو کم کس تر چرانانی دی پا تیارک رواني نو کلا تکر وایو کلا دیوال سره او جنگی کلا و تا مچی کور کی کلا و تا مارت مارتا کور کی پا تیارکی نو جه چه تا دا, دا علم نی حاصل شیوی قرآن تا ناس تنی کلی و دی غریب تا یو ٹک ورکی کلا یو لرم کله بل مار کلا بل خواه مار یو طرف نه و کلا بل طرف نه په مختلف و تا ریکو سارتی نا آن اغا پیسی و باسی سیستی و باسی آن انزلنا واللہ بما تعملون خبیر اواللہ پاسو چه تانسوی که وی خبردار ذات دی یوما یوما منصوب دی مخفیل مخضوب دی اذکر یوما یاد که اغا رضا یجمعکم چې جمع بک تاسو لاره پر زده جمع کې دوکي ذالیکا یومتغابن او دا غ رد د غبن کار کې دو غبن په لوحت کې نقصان ته وې نقصان د قیمت طويل کیږي پر کم قیمت ترتانه او سیزلارو دې تا غبن وې ذالیکا یومتغابن او دا رد د غبن کار کې دو تغابن دا باب تفاعل دی تغابن بروز نه تفاعل د بابي تفاعل یو خاصيت دي صدور منه الجانبين تشارک کوي نو ديګه تغابن څنګه تشارک منه الجانبين صدور منه الجانبين د دواړو طرفونه کار تر زده شي اصل خبره ده په دنیا کې هر یو کس په الغبن پټ ساتي چې زماره نقصان او زماره خسران چاته پټول لګينا په اخرت کې به غیوب تل په نقصان ښکار شي ذالکا یو متغابون دا دا اغاورزو دا غبنخ د دا مالی خساری دا پارا پاسیغا دا مجحول سرا غبن پھولانون فهو مغبونون او دا اقل رائے دا اقل او دا رائے کمی و نقصان تا بیا د باب سمعای اسمعونا غبن اغای استمالی گی ومن یومن بی ذالکایو متغابون دل تک استعاره او مجاز سم مطلب لکه جنت و دنیا خر تک جنت حاصل کو دارب حدا او انو خپل اولاد او خپل مالونه خپل عمرو دا خرج کا او ځان پدیبای نه اور نه اوساتا کدا چې دی اونکو نو تب اور والی نه غبن دی بیا ذالکایو متغابون و من یومن باللہ شاچی ما نساتو پالا امالی اکنے کا لرب کی دینا بدید دا داخل بے کی جنت تا کی بریگی با لام دی دونو دائینا نیورونا ہمیشہ بھئی پرکی ہمیشہ داد کامیابی لئیم واللزین کفرو آکستان چک پرکڑے وکذبو بے آیاتینا دروجن گنلی دمونگایا تونا داکستان دی جانمیان ہمیشہ بھئی پدی کی دیر بزے دورت لو ما ثواب می مصیبت نرچیږي اس یو مصیبت مگر په حکم داللا چاچی مان ډول په لاک تقریبا اسړه ده او الله 파رس پویا واتیو الا واتیو رسول تابیداریو کې داللا دا واتیو رسول او تابیداریو کې پیغمبر داللا تابیداریو کې واتیو رسول او د پیغمبر تابیداریو کې د نبی سلام طریقې غمو غاده کې جو اندی کې واطیوالا واطیور رسولا دا پیغمبر طریقه سو په رمضان کې د اسلام سو طریقه سم معمولاتو په تراوی کې د صحابه کرامو سو ترتیبو آیا صحابه کرامو غريم په رمضان کې قران په تراو کې اورولیو نو آیا هی به پسیه غستوی الحمدلله تم الحمدلله زمون په تاوادیرو مضافاتو کې دادیا پېزان بره دا دغه دغه دغه په ځان نه ملایويږي چای په قران او رولي پیسي جوړه په هزارو پیغستیا الله دې مزید د اخلاص توفيق ور نصیب کړي نو دارنګ په ختم کړه پیغمبر اتباع نو پتا راوګره صحابه اتباع آیا صحابه کرامو په دریشتو باندې صورتونه او رولي که کتهابه او رولي نبيAmong ته روایت تو هيا مونږ به مرو و لکه دمو پیسي بدی نشي او د مونږه ونگو آئی واسی پیغمبر پیلا نه خپشی واتوی اللہ واتوی الرسول واتوی اللہ تاب دارکو ادا اللہ او تاب دارکو ادا تا پکور که سحاجت را پیوشو تا ختم که نو قرآن اولو لا پل ما شمان را جمع که دعاو کا ہو آیا دانن سباباز یلاکو که ختمو نا شوروی دا اگل ختم لیل ار گل پرس بان ختم که اگل ختم که ایا دا ترتیب تر صحابه اوگول ختم کرده و دارنگی نا تکیخزی پاکی را جمع کئی نا تکیخزی بیا پا ایکی او الوا علوا پخیی او بیا غالوا نا این غندان جوڑی بیا دا اید خوراکی وجودا تری کرا ایتا اوگول ختم ہوئی او ایکی یو مشر را, را... کینولی او غیل سلیکل کئی غو تا غلیکل ہوئی دارنگی یو ختم دی چو وی کی وہی پای کہ بیا روجی پخی کی زنانا نو پخاروجو بانی یاد اللہ نی می یا پیرا پیغمبر نی ها دپٹی بی بی ختم پکی جدا ده دخوا گو ڈوډو ها ختم جدا کئو بازی ختم کی اغه زنانا کی بچی ور سری نو اغه زنانا به ختم کی د ملنگي ختم جدا د بیبیانو ختم جدا د الوا ختم جدا د لړوانو ختم جدا دا یو ختم په شریعت کی نشتا وافي الولا وافي واتول الرسولا هاست يا حاجتي نبی رسول الله فرمای من قرئ من قرائی په دا هغه لري ټول حاجات پوره کی سارټین صورت یسین ولا قران ولا دا ختم بدیته نشتا خدا مختلفه طریقې مختلف قیودات او شرطونه دا په شریعت کې نشتا واعتیو لا واعتیو الرسولا تابیدا ریکو اذا الله او رسول الله فین تولیتم کتا سرو گردا نکوي نو زمونږ پیغمبر کار حق کار تبلیغ دی وکمنه وکنه تاسو الله لا اله الا هو اللہ چی دی بل حاجت روا بغیر دالانا بلسوکا حاس پالا دی زانس پاری مومنانا یا ایواللزین آمنو اے مومنانو اینا من ازواجکم یکنان بازی ستاسو دا بی بیانو نا ٹولی بی بیانو نا بازی بی بیانو بازی اولاد ستاسو دشمنان دي کم بی, بی او کم اولاد دشمن دی آغا بی بی آغا اولاد دشمن دی چه اگه انسان ده هجرتنا ده دیننا ده اتباع ده سنتنا سنت کئیه خدا تو ای که گیره ده پریخواده نو کورتا دکو ایره نپریدم ده بی بی استاد دشمنه ده اولادم تو ای که بابا جانا ٹی وی دی رو ننو مالا ده کمپوٹر وا نخستو نو بز ده با اتختم ده باکم او ده اولاستاد دشمنده چه پا بی دینه بان پلار مجبوره یا یا یو اللزین آمنو ای مومنانو یکی نن بازی بی اولات تاسو عدو لکم دشمنان دي تاسو په زم رمضان اوساته دا غیری تابع دار نه دا غیری خبره غوره نه منه تعالی دی بیبی دی بی دی نه خبره کړي چې مړه حرام وروړه خشاک نشت لا چې مړه کده ا سرکاري لا چونو د سرکاري شو نه راوړه خشاک بند کده بجلی ته غو بدا حرام او د وینځلو استعمال کی خو اخرت کې بسته کې بیا او د حرام او د دې بدینه ورټکټ په دنیا کې ملاباسي وان تعبو ک تاسو مافي کوي تعلیم د حسن اخلاق ور کوي د فار د دپې د فساد ډيري غسي په مکو کا هغه جرم دغه قابل د مافي هغه جرم ولا ماف کا وتصبو مخالوه د ملامت کولوا دا غينا وتخبرو بغن ورته کوي فین الله غفور رحیم نو یکنن اللہ با ان رام کون ان کے ذات دے انما اموالکم و اولادکم فتنا یکنن مالو او اولاد ستاسو دا امتحان دے دا مال اولاد گر امتحان دے سوچ پکوا پر یہ غرور نه نکی یو جت استازو آن اگر بدا آیات ستو انما اموالکم و الوادکم فتنا و اولاد پتے با و الوادکم لستو نو الوادکم لستل دا سی خبره رہا دا کوم خلک مکلا دیته نو غوري او که ارته کی مستور مخکیه ها د پی ټي سي ها د اخیره پارا اغي سند ګوري د اخیره پارا اغي کوالیفیکیشن ګوري ک په پوج کې برت کیږي اغي کوالیفیکیشن ګوري ک په پولیس کې برت کیږي اغي کوالیفیکیشن ګوري د ارنګ په اړه محکمې څنګه ازادي سکوای پی خو یو د جماعت محکمې له حبته ګره پری بدره دغه ہہ ندیګم لوګون ته ګورا د سړې علم کړي د مسایلو نو دی که ندی واکی په عقیدې څنګه را د ل حروف ودایګي څنګه را ہا دا چې کم کتلګي اړ په جمو کېم تکرار کوي چې دا کېرا آتا او دا تجویدونه او دا تب شپ دي د سړې په دې مز نه دا باخود قرآن مون کې را او بس موږ یې را بس جماعت کې خلق مشغول کړي ہا چې بس خلق کته پورت کوي او دا دموګه نه ایمان ستوي حدیث پاک را دي انما جوعل لا یو تممو به ایمام دی د پااره مقعی چې تو به دهغې اتبا کې هی پاک کې د ایمام د مخکلاړی ستاه سر د مرخر سره جوي د ایمام اتبابه کې نوداررنې ډیر خلک داسې چته یو عکه کې د ماخام د معزه ټ راغ او سرړی مو مخکې پهغم کطره کتنا او بس غریبره کو مو مخکې کو چې لمبیره کار ته و ورې دوللت دواللی د پورې وررسې دی خپ مده پورې لو وږ غریب لاره یو ځای دی په دې وسو یو کس د غریبه په ط حوار کې علامه راکې په علم علامه راکې په اوس مخ کې زدم تشینو بلت ای لیلا په قریش غبیاوی لیلا په قریش بلت ای اریت الذی دی اریت الذی بلت ای نا په نا کل کوسر دین نا په نا کل کوسر اخردا چې قل هو الله واحد پوری راو را سو آیا ورکات خو کو په سجدې خو دک او غری غلیه مخ کې راو نه ځان اخلکم وی اردہ امام بانی جو دیر متقی امام بانی پیخشی ویو سی جو دیر رضیات وگدہ که والا کس دی پا دیکی او کس یا تا او که تا سوچی او که نو امام نشتا اخلکو تاوازو که خوبی ماندارو امام سب نشتا خوا نو باز د علیکتا سو دازی که مستمخی که وی انما اموالکم دا مزداللہ سر مناجات دی ارکو تاعوب و تاعوب و سعوب پسی مزمک لهدو کوم فتننایکنن ستاسو معونه او ستاسو اولا دا امتیانې او دله سره ل اجر دی فقلله اویریږې دا لا نه ماوم چې سونه مطاقتی هر انسان د خپل اعت سر کوی پقامت د هدو د شای اوکین و اسمما اوور وااتو تاداری خرج کویم او انپیکو خیرالینپو ذیکم تابغورئی تاسو لا و من یو قشوح نظیم توک چوسات نه شو د هرڅ د ناسنا نو دا که سان دی کامیاب ان توقید اللہ کچری کارس تاسو ورkve الله لا کرس خیس زیاد به کی را لا راو بخربو کی تاسو لا را او الادی قبل اون کې د اعمالونو حلیم او بردبار ده تام ال و شهادا پویا دی پپټاو په ښکارا زور ور دي حکمتونو و تغابن کې توحید او رسالت و صداقت الكتاب باذ بدل موت تزهد مین دنیا ترغیب الانفاق سورۃ طلاق رب الدماغ کی سورۃ سرا مکی سورۃ کې ذکر وکړه فتق الله په صورت سورۃ کې تقوا سمارات ذکر کړئ یا مکی صورت کې ذکر د عذاب کو اجمالاً پدې سورته کې ذکر د عذاب کې تفصیل نه پدې سورته کې ديار لس اوامر دارنګ دری نواحي دری اسماء الحسنا پدې سورته کې زیات تر مسائل متعلق د طلاق فراغه ذکر کایو یا ايها النبيو پدې یو آیات کې اته جملی دي او په هر جمله کې ډېر احکامات دي یا ايها النبيو اي نبی عليه السلام اِذَا تُوَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ چه تکالا بی بیانِ طلاقِ نا ورہ تُوَلَّقْتُم تِغَرَ جَمِدَا یا ایوها النبیو اے نبیرِ سَلَامَ تَم مُمِنَانُ تَوَایا کدی بی بیانو تَطلاق ور کئیو یا ایوها النبیو سر خطاب کی اشارہ دا چه دا احکامِ شرعیہ سادیری کی دا اللہ رہ تر اپنا دا نبی پواسے تیسر مجھے ای مومنانو نو پتا لکه یو سنت طریقه مشته د بی ای طریقې نه اټنابو کې پغه سنت طریقې سره بیا طلاق ورکه پخ په لغه غه طلاق موهر کوه یا ایو انبیو دن په دې ګناکه ډیر خلک مبتلا دی چغی په غیر شریط طریقې سره خځه طلاق کیا یا ایو انبیو ای نبی ادره سلام ما اذا طلقتم النساء چیکل تاسو موای مومنانو تا چکله تاسو طلاق ورکول غواړي بي زنانه وتا فتولقون نانو طلاق ورکي أغیلرا لیدتېن علماء ذکر کی کې سمريو طلاق رجعی دي هغه طلاق چې په عیدت کې دن دنه دا صریح پلی بي بيته واپس دوبار رجوع کولی شي یو طلاق باین دي طلاق باین أغیتو چې پای کې نکاح ما تشی نوکه طعیدت کی دن دن نکاح او کا خر ادی بی بیدا او که عیدت 13 شو بده نکاح نه ختم شو دریم طلاق کے دی طلاق کے دی تو تویہ چدا پ نکاح مکا دوبارہ پیسې سر نه راو کیږي او طلاق کی دا سیدی چې په گب شپ کې طلاق واقع کیږي حدیث پاک کے راضی نبی مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي صلات جدہ النجد و ہزلوہ النجد بری کارونه دی داغیریشتیا خو رشتیا دی غټو کې مریشتیا دی الطلاق والعتاق والنکاح یو یو سړی په غب کې غلام ته تما آزاد کی نو بس غا آزاد شوه چې مارته لري غب لگو لو او بل نکاح که یو سړی جنید په غب کې وي تما په نکاح کری غي ما قبول کړي نوګه گواهان موجودی نو بس دا نکاح وشوخه ڈاکٹر په دې هاستلو کې او په اکثر یو نو سٹوک الکان جنکه یوځه هغه کمباین تعلیم حاصله یې پې کې الکان جنکه اکثر یو بل سره قبله کې تماقب وکړې او تو ماجه قبولې او مې تجې قبوله او په دې باندې خپل انکی پلان کې گواهدانی کاوشه دا ورځ بزنني نی... درېني کا بزنني کیږي دا ځکه چې نا کدا دېره مون خو ګابل ګول مون هو ټوګي ګول او دا خو زمون کلاس پیلو او دا خو زمون رومېټ او زمون خداونا دا نکاب دي تر اوسه ها نکیا ګب شپ نه سم دې خوا یو ټوکی غون ته طالب روان اونته هغه په طالبانو کې مر څنګه یې ها باز یې ذکر اسکار دعاګانی او بعد یې پکې کما کلوخی جی خپل ډیوټي خپل کار نه پیژنې سپارسی مارتی ګلستان بوستان یې اتکړیو اشعار شیرونه یې اتکړیو او بهرال داکار سر سره سړی ټوب کړو یو ځکه یو خذوا غېبه ګړاګانی کولی مجاريج او پیسې به اغستي ډانسر هوا نو هغه دې ځانانه ته ویل زمام داسې پروګرامو تړیکی کې دواړه پروګرام اچن کوکنه دواړه به ورځې کوم دینو پاټو تزورازو ویخه او دا کار دی چې یو کله به ترڅو اندره وی راګاني یو بځوي ما ری وی دا خو بډېر مزاوګي دوه تاله پاسو خل چې زبوي ما دسته من دا دم تورا تو جانانې من نو ایت به من کبول کړم تورا او تو جانانې من اغه لاره مجلس بل اخلق ناس دي ا ديرا پاسه دو ا غيم ا اغا غडाګانی شروع کدي موسروس گیر چا پیر پیر خو ته وی ديو ته وی دسته مند ادم تورا تو, تو جانانې من هوا ته من قبول کړم تورا تو, تو جانانې من اخلقو کې مشران ناس ته بتا ته په خبر پوښي وي ا او تا خو زه ما پنې کاګر کنو ا هو یوازې د شپه ا ای ځان نو یو نکاح کې ټوکنې چلی او دریم په تلا کې طلاق کی ټوکه غصنه جل یادت لري زیاد غصو من ماخذ له تلاک ورکو او په هغه له د محبت کې موږ له طلاق ورکلی طلاقی نو دارانگی طلاق طریقه راړه چې کله د زن نو ايام دی راغید اگر ډیوریشن د منسز رالو هغه په دغه دوران کې تلاک ورکول حرام الحرام دی او دارانگی په توور کې به طلاق ورکی چې د هغه د پاکوالی موده او داسې د پاکوالی موده چې د بیมารي را د بیمارين دا, دا پاکشوه او تا دا غیر سره تعلقي ازدواج نه دي قائم کړي دا وقته بطلاق ورکی که تا او سره تعلقي ازدواج قائم کو بیا طلاق ورکه دام ګناي دا. طلاق سره واقعي کیږي ف ارحال کی مثال دې لکه زهر خوړل شو نو زهر خو تا او خوړل کاروي دا ګناو کو خپل خو کوي نو کته په د دوران د تور د پاکيت کې تا طلاق ورکو تعلق ازدواج قائم شې بدینو ګنا دي وکا خو دا طلاق شو ته غرض هم طلاق شوی عیدت دا ععدد دخون د نکانله نه پس بیا سرهغنیقاا ممنوع ده د مدت انتظار به کو ف لقوننا ل عدد هن نه دی کې مپسرین سوو تسیره دکررک او پهې ځان پوه کې فولق یو مطلب ده هغه وخت لا کوور کې ل عد چې د دوی ععدد شوو کېږي س مطلببه چې دا مدخول به چې د دې ايام راشي نو د عزت د طلاق ناروستو چون کې قران کریم کې الله فرمایي کم ځان طلاق شوا یا رب بسنا بئن پسو حنا ثلاثه دا با انتظار کې سونه انتظار بکې چې په دې درې پیری بیماری راشي نو کغه درې میاشتې کې لګي درې نیمه میاشتې په دو دنيمي میاشتې په لګي هر څونا نو تارنګې د عامه دخول بها چې راغي ايام ته په تاسو یو وخت کې طلاق دیله ورکا چې پدی باید ایام دری کراته راشي او د عیدت آغاز د پاره اگر طلاق ور کوله صورت بلازمن دغی یو چې خذه ته په حالت د ایام کې طلاق ور نه کړی شي ځکه چې د ای عیدت بیا غو د ایام نه شروع دا ایام چې ختم نو بیا شروع کیږي نو یو پکې دکړه دي بيماری راه له دری به نور راشي او نو سلور بشي د قران خلاف دیو کو بیاو کې سلا ته او دا خو اربا تقورو را دا با سلور پی ری ایام شي چې کم سلی خپلی بی بی دا تلاک ورکی ہو. او دا غی بیماری را دا پا بیمارے کې ورکی ہو نو دک کا چه پا کم بیمارے کے تلاک ورکی دا با سرنی اصابی گی تا دین علاوہ دری با نوری اصابی گی نو دا خو سلور شو بیا نو پا دی وجہ چه تا دی بیماری ختم شوا زمانہ تحر رالا پا ایک تلاک و او په حالت د ایام کې طلاق ورکول حرام دی او پداسې توهر کې چې پای کې سرخاون تعلق دې دواج قائم کړی پای پا کېم طلاق ورکول حرام دی زمونږه کو تیرې جوار ډوډه جوړه کړې را په ملي کې یابای زینو کې اغه طلاق شي ځان غړ دم طلاق جوړ کې بیا دې طلاق ورکه په سنت طریقې سر طلاق ورکا په حالت د ایام کې په طلاق نو ورکول کې یو داه حکمت دی وړه شریعتونه کلی اصول دی که دې بيمارې کې د طلاق مو ورکوا د کدي بيمارې کې اځم د انسان په ترتدا دي خپل خپله لريدا تخوا غنۍ او په ترتنه زنانو هغه مزاج په خپل معمول باندې نه يو نو چې تدې بيمارې دوران کې تلاک نور کې بیا دا خوش و نو کې دي چې اگر بيمارې نه رستو خشي او تور ګوري را ګوري نه اټل ته یې را خای طلاق باندې ور ډیر خلک نه چې طلاق ور کینو بیا رستو غریبانان جاړي نو کتاب په سنت طریقې سره طلاق ورکو لی نو تعالی پکې بیا سره څه آپشن مه ته پراتو ته دا بیا خپل بيبي بی بی کولې شو خو تا غلا دې سنت طریقې ری خیال نو ساتلو په دی وجه دویمدا کدا سړی طلاق ورکې ته تور صبر کې نو دا امکانات تا چې دې په میاس کې بیا هغه تعلق پیدا شي نو پریشانی بنی بیا او پا کم تور کې تا هغه تر تعلق ازدواج قائم کو نو زکه طلاق دی کې مور کوا زکه ته طلاق ورکو داږي پګېلا باندې معشوم دي معشوم سره بس کوي بیا نو په دې وجه دار شریعت ډېر حکمتونو والا قواعد دي دوی مطلب داري فتولقوهن لعدتهن دوی مطلب داري چې ته طلاق ورکه نو عدته پوره دوا یعنی په یو وخت باندې دې طلاق مور کوا بلکې یو یا دوا یو طلاق ورکا سو مطلب وو او د بیماری ختم شو چې څنګه د دې پاکیت شروع وو تواتوي په ما یو تلاک طلاق کی تا ولدا شوی نو اوس د زنانه ته دابت انتظار کوي درې ماخوارو پوري درې بيمارو پوري نو سکی دي چې پدې کې د سړي پیمانه شوی بیا واپس ورو ګوز بیا واپس راتلی شي او کنا واپس وتره تک نه کیو کله داږي درې پیری ایام ختم شو نو بس نکاح اٹومیٹیکلی ماتشوا بیامدلې یو آپشن شتا چې دې بیا د نکاح تجدید وکړي چې بیا تر نکاح وکړي دا دونه ته ولیا د تشتا او کتا وی چې ته په ما پدریو پیرو تلاکه راخذ تلاکه شوخه احادیثو کې راځي بعد خلقی وینه پدریو تلاکو سره داوم یو تلاق دی لکه درې څنګه یې وي ته پاگل نه او بعد یې ښایي کدي مسالو ته پوسونو چې کوي تدیم مسائل ته پوسونو چې کوي را د جید علماونو نه د محدثینو نه د شیوغونو نه د فقهاونو د موفیاں نه تطوس کوي چې دا غي اورنه بچونه قران او حدیث او فقه یو نو بعض خلک دې دا چا نه تطور کی دای کار می چاجه ټیس کول او یاد علی وونو تپوس تطوس کوي مخک دل تک یو کس رضاته مامله راغلی وه د علماونو نه تطوس نه وکړي دداه طلاق کړه نو د یو لوی ونی ډاکټر نه تطوس کوټه خلک د لیونی ډاکټر نه لیونی ډاکټر دی هغه ته نه دري طلاق دیو طلاقی الحک په اغله دريوي دريته يوي ناله وني ني نه دا له وونو دا نه له وني داکټر دي ابن عمر رضي الله تعالی او خپلې بيبي بی ته د هيز په دوران کې تلاک ور کړو حضرت عمر رضي الله و نبی رسول الله ته خبرو کا نبی اسلام کډر سخه پښودا دیولي کا. داسې کار وکړه دمغله خو دي تنه ګوري نبی رسول الله ته اطلاع شو وا چې او کازي هغه خپلې بيبي په یو وخت ډېر طلاق ور کړو نبی غصه شو وی فرمایلو ایا ال ابو بکتاب اللہ وانا بین ازورکم ایا دید الله کتاب سره لبيكیا او استاد سوم هیڅ کې موجود ما یو کس را پاجو د حضرت مروون دایدا لوز لري ستنه وا یو کس راي او اغه خپل داغه پلارو خپلې بي بي تا زرت لاك ورکه با دي خلک وي کنه ډېر جذباتو کې نه دي په ما دونه سو طلاق کې ویو نبي رسول الله نه تپوسو کو نبي رسول الله متوي دا درې طلاق واقعات او تا الله خپکو دا الله دا نه فرمانه سره درې طلاق واقعات او دا, دا خدای بستانه جدائی او دا اونوي طلاقونه دا تا ظلم او عدوانو کو دا دا پتا باندې غړ جوړم دي متایما مالک راضي یو کس راوي ابن مسعود نه تپوسو یو دماغ په لخلي راته ترا ورکو ابن متودو دي تا د علما نو سپتوا وست دا اغه یو جما ته وایې دا خد په تا تنا وجودای بلکل وته بالکل صدقو مقتانو ریشا خبره کړي اغه د بتا چې پدری او طلاق او طلاګه کاه تا نه وجودا دا د طلاق شو دا نه جره یاو طلاق دی ته حاوی شریف کوي روایت را دي یو کس ابن عباس یې خو تا رالو په جې ما ترخ په لې بې بله درې طلاق یې ورکو دا طلاق واقعیا شو کنه نو no, ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایلو ان عمک حس اللہ فاسمہ وا تو اشیت وانا فلم يجعل له مخرج استاد رو الله خپکو گناہ یوکا شیطان خبره منلا او ځان من ته اسی ولار پر نه هودا یوکا سره ادري طلاق کې ورک ویږي زو تر دوباره نکاح کول غواړما لای دي تاسو چې تعالی سپت ودر کړی شوی نبیاده ابن عباس ابو هريره سے خواتہ لاڑو او دوڑ ولا جواب ورکو انک ارسلت که ماکان من فضلن جس تا پلاس کی سو گنجائش و اتاتول ختم کړي او دا طلاق طریقه دارا کته طلاق ورکې بی بی تا تو دا غیر ته زمانه ټولږي او طلاق ورکه بس خبر ختمه که بیا تخ پیمانه شوې خپشوي تا راغي سره لګاو پیدا شو او تو ل بیا رجوع کول شي او کنه رجوع ولنه کې چې خپل عیدت تیر کین بس بمخارقه بدل دی بیا نکاح کی وردارنگه صحابه کرام غیبت طلاق یو طلاق ورکو که داته حالات لو په دی وجہ احناب ذکر کوي دری قسمه طلاق دي یو طلاق احسان دی یو حسن دی یو بدعتی دی احسان داته طلاق تویب چې په داسه توهر کې تا طلاق ورکو او چې پای کې تعلق یې دواج نه قائم کړی او صرف یو طلاق سره عدت تیر کې هغه جداشي حسن دی توي چې په یو توهر کې جدا جدا طلاق ورکي یو تو هر رالو یو طلاق دیو رکو بیا بلو بیا بلو او طلاقی بید عیدیتا ہوئی چې په حالت دا ایامو کتا آغی دا طلاق ورکی یا په پا یوز البایتا دری طلاق ورکی یا په کم طور کې را غی سرا یو زیوال کڑی طلاق ورکی دا طلاق دی او دا تابدتو کو تا گناہو کا یا ایوہ النبیو اے نبی علیہ السلام بازی بیا رست جاڑی خپیو یره ما خدا چرکو باز خلکو تیر جوار ډوډه جوړه کړی پار خبر طلاق او طلاق کوي غړ زم طلاق داسې کس ټول مرپزینا کې مطری کې مخزله طلاق ورکو داغه د دی خدې سره لاس ملاولو او قتل نه تپاسته دا ټول زینا ده دا ټول حرام دي یا ایوه نبی او ای نبی علی سلام وای مؤمنانو تا ايو کتر غلې و ارته دانی ملاويږي حبيبي ته دې اغ پرتو علماء دا تلاکا دا. راغی او ته وې د اخر ته نه طلاق کړه راغي او دې کی او کسو چا وته او کسو غل پلان کې دلا چا به د زغپي وبوتہ کی بعد یې خلګی کنه او یې رجدا کارانه شو زغپره له وبوتہ کاوه هغه پلان کې دې دا کدان دانه ملایوي پار کلی کی ملایوي پار دې کی ملایوي خصهلو ته وردی خپي وبوتہ کیه اره یا کاسته ویجی ما دا کار کړي هغه وې خا دا طلاق کړه هغه کسان دې ماته خو زغپي مې نه کی اته سنگت جیب مې به ولګرم کوګنو یو هو د ما خو ته خیال نو چره بیا سلام علیکم تم مصلی لانی زاس لاس ورکوا کوه کابی اعظم سه به جیب ته وګورانیز دو کو ته کده دې دیه بارو مسلی دې کابی اعظم بابا دا کابی اعظم بابا شګل چوریز لوک پهरोप کراړي وایره جی تا تو وختې پونې ماړه مسلی تپوس کوه ما دې طلاق ور تا ته په ما طلاق راو کړو غوره تا څنګه ویلو ای ما ول ویجې تا ته په ما طلاق کینو وخغه خطا لا کیدا طلاق ځکه اندازل کې نږدې طلاق او دا خطا طلاق ویل ته دې تر تاسو نه طلا کېږي زدا پتا جایز ده نو بعد یذ ی خپی او بو علامه لويږي اذان ته خبره ده او دا قران و سنت دا دا دا او سنت پیصله ده دا چې دا او تر طلاق شو او دا سړی غرضم تلاک شو یا ايها النبي اي نبی عليه السلام او يا مؤمنون تا اذا تلقتم النساء كلال طلاق ورقولوا لبي بيانون تا فَتَوَلِّقُونَ نَنُ طَلَاق ورکه غیلا را لِعِدَّتِ إِنَّ چِ دِشمار کې د عِدَّت نَا او شماره ماروې رَدَّتِ عِدَّتَا یو یو ورځ بشمارې دا ګب نه ګڼي او د اشمار زکه ضروری دی په دې ډېر سفری تفریقیږي په دې کې مسله د سوکناش تا د رجوش تا د دویمې نکاح تا د نپاکېش دا ټول په دې اشمار باندې وَتَّقُوا رَبَّكُمْ وَلْيَوَّتَّقُوا دې سورته کې پکې دا تقوا خوان د ذکر کوي وتقولوا وميتقلا دی مړ تلائم ورکو بیام خزه ساته وتقول الله نو یریږه غوړي ها پکې دی خو دا خو ما دا کور دن نه خبره دی سورته کې پکې دا تقوا بخوان ذکر کوي وتقولوا ربكم یریګي دالانا چې رستا سدي لا تخرجونا موباته د لار د کورون لدینا ولا يخرجنا ونديوزيدي مگر کدی رات لوګ په بیاي اخكار سره او د حدود د الله دي چج ته یاو د حدود د الله نه ظلمو کو فقبل زان لا تدري نفويي سيون ابسو اميدي چ پيرا وکي الله پس ددينا بلا خبره یعنی دا کور نه لو با سم په اړتات کې د نن نه نه را کې د خاون ولا رغبت پیدا شو فاذا فا بلغنا اجلهنا چکلن از دي چی خپل نيټي تا او په عدد لا پورې شي ونه دی خو نټه یې زده شو او تعالی دوه خبرې دی فامسی یا ایسار کې دی لرا په هيتري کې سره رجوتو کا او فاری کوهن یا جدا کې دی لرا په هيتري کې سره ما هر ولا ور کوي نفقا جامادار تو ولا ور کوي واشهدو ذوی عدل او غواهان کې دوادلان تاسو نه نو ګوره غواهان په دې کې دوادلاني او د گوايه د پاره خپل صفات په قاهه ذکر کړي دا گواهان دي بیان کول شي اون په معاشره کې بل له بجوړه کړي ا سپي گواهان کوي سپي د سپو گواهي بالکل قابل قبول نه پیسې یو دین کې پیسې او کتاب کې دانش تا او نه پخې یو کس ته مجرم وری شي ښا ودا سپي راوستو په دې غل معلوم کو دا خبره دا بالکل غب شپ دي سپو په وجوانی یو سړی مجرم اغه نشي ټهراوي دي فإذا فَا بلغنا أجلهن دغه پېکه د غواهان او صفات نشته نو نه په قران او حديث کې جردادار أغلي دا, دا, دا سپم غل معلومو دي شي یا پس فخل علامات و سرا دا چې په قران دیست کې نه راغلي د ځان تاسو ولا بجوړه کړی دا فإذا فَا بلغنا أجلهن چې کله نې دي شي په لنېټه تا نو کې سره یې جدا کړي واجحدو ذو ويعد لمنكم او غواهان کې دعا دلان تاسو نه واقعم شهادت ل لله پرکه شاهد د پار د الله داوا در کې دی چې پدې اچاته شي مانوړي په الله پر د آخرت او مې تق الله سوچ یو یره کید الله نه په چا کې تقوایی یې جاله مخرج او بغیر دې دلارا طریقه د نجا دنیا او آخرت کې او الله به رزق کې برکات وا چيو او تا کوه په طلاق کی څنګه چې طلاق ورکولو کی د بې دي طریقې نه ځانو ساته او يرزقو رزق باور کید الله په اتريقه چې د ګومان کې بناراجي او ميه توکل ال الله چې ځان اوس په الله نو الله د لرقافي دي الله پره کو انګه بلکار دي یقینا انګه الله هر اوسیدل را خاص اندازات ولا یوزین تسوال لذی چې په قران کې ول ذکر چې زنان نه به دری بیمارو پور انتظار کوي چکر ل تلاکو او انه بیماری را ځنه یاغس یا وغیرره ده وړه ده او یا آ دا ده ازطورت ده دا چېمرتههې ده چې د هغې بیماری را ځنه د هغې وکم ذکر کوی والله انانه یا نه من د مای د من نه سا کوم قرسو ناجیبه کتاب دیور ر یوه خبره ځکر کي هرر یوه خبره. والله اغه زنانا چې نو می دایې حضرت له نه د زنانو استادونه ان ارب تم کتابو چک کرے د ای پائدهت کی شه د ایب سونه ایدتی پائدهت هن د ایدتا ثلاثه اشهر دریمیاشت دي او اغه لم یحد نو چې نوې حیض شوی یی ان سوغیری وړی وی لا د بیماری د یا اغه سن ایاد بډا واری توره د بیماری رازینا وديبه درې میاشتې صبر کړئ او چې کوم زنانا په ګډه ماشوم دي اغي لا چا طلاق ورکو دغه به سونه عدتي خدای عدته زکه قران عجیبه کتاب دي اوس که ردی په یړه ماشوم مو وي او شریعت دی لوي چې تبه درې میاشه صبر کی نه شریعت دا که کده دی په ګډه ماشوم دي او هغه سبات پیدا شو بس دغه عدت ختم شو واولاته الاحمال اجلهن اوہ حمل والا زنانا اوہی دادا ایزے گول دا حمل دا ایدی بعد ای بوی مڑا ای دش مار مات پا کسی کسا لیا اللہ یوم ایت نو یا روکی